Де нам цей по сто грам. Відтоді так і повелося. Бухарики робили все, що треба коло хати. Обробляли город, доглядали сад, переносили за потреби вулики, пиляли і кололи дрова, а людинюк за це щедро поїв їх паленою горілкою по п'ять гривень за півлітра. Коли одні відбували в Європу, до Люденюка наймалися ті, що повернулися. Не задля проробітку, а задля можливості легально щодня напиватися. Телевізора Люденюк не мав, газет не читав, слухав радіоточку. Та й ту лише заради прогнозу погоди. Ніщо його не дивувало, не хвилювало, не обурювало. Навіть політика не дратувала. Бджолам він давав лад, вони не хворіли і весело добували мед, продаж якого приносив йому всякий такий дохід. На життя вистачало. Коли за серце хапала туга і чай вже не допомагав, людинюк випивав дві пляшки-горілки, не паленої, а нормальної, яку йому на замовлення привозили з міста. Так він Створював собі проблему у вигляді короткого запою, аби, успішно її розв'язавши, викликати ілюзію якоїсь зміни, нового етапу в житті, хоча істотно нічого не змінювалося. Та й навіщо? Все нормально. Інколи прокидалося і починало непотрібно ворушитися сумління, недопитий внутрішній замполіт трендів про якісь ідеї, громадянський обов'язок, суспільну позицію, Україну. Тоді люденюк налаштовувався на мить, позбавлено минулого і майбутнього, розтягував її, як учив один з до безкінечності і запитував сам себе, в чому сенс того життя? Людину – на ім'я Люденюк і сам же відповідав Ти живеш, а значить, дихаєш. Це і є твоя місія в цьому житті, на цій землі, у цьому світі. Все решта хуйня. Якби він сказав фігня, або ще коректніше дурня, то ефект просвітлення не настав би. Очевидно, тут спрацює корінний сакральний пафос так званої нецензурної лексики. Але за вічною іронією нетривкого і нетривалого буття у формах матеріального світу, саме це сакрально нецензурне слово і занапастило спокій Пантелеймона Люденюка, точніше його корінь в граматичному сенсі. Одного разу, на небі опинився повний, круглий, як ідіот місяць і почав втручатися в життя людини, не питаючи, як завжди, дозволу. Люденюк якраз був тверезий, ліричний, під чаєм слухав музику, і воно сталося. Він згадав, так що там згадав? Спогад постав перед його зором виразно та яскраво, як галюцинація від дурних грибів? Це було найсильніше в його житті еротичне переживання. Вони лише почали зустрічатися з Форнариною, ще просто як знайомі на ґрунті інтересу до сучасного мистецтва, шанувальником якого людинюк став раптово. Чойно побачив Форнарину на виставці, куди то разу ноги не знати, чому самі його привели. Отож, на той час усе в них було ще цілком цнотливо, вони навіть не торкалися одне одного, лише погляди їхні надовго затримувалися навзаєм. Того вечора вони посиділи в барі Карузо, вона пила грейпрутовий сік, їла молочний шоколад з цілими лісовими горіхами, він пив каву. Потім він проводжав її додому. За її примхою йшли пішки, мало не через пів міста, у парку, зупинилися наперекур. І тоді... Ні. Не почали цілюватися, як водиться в нормальних людей. Вони стояли під повним місяцем. Курили і дивилися одне одному в очі. Довго. Дим їхніх цигурок змішувався. Погляди не розмикалися. Місяць безсоромно витріщався. Очі в очі. Сині в каре. Дим у дим. Від того спогаду галюцинації у Людинюкові прокинулося чоловіче єство, і він зрозумів, що так важко наладжене дзен-чернече життя іде прахом. Спробував кинути сексуальну кістку тілу, аби жерло, а до душі не пхалося. З'їздив до міста, купив ноутбук, Дивився порнографію, мастурбував, аби сперма в голову не била. На якийсь час допомогло. А потім і тіло, і душа дуетом заявили, що секс – це не любов, а вони обоє, близнюки недотрахані, прагнуть кохання. Високого, чистого, безкомпромісного. А де ти їм його знайдеш у поросятинцях? Хіба що притиліпатися до ліни чи форнарини, а краще до обох по черзі, і на колінах перепрошувати, брехати, що не можеш без неї, погрожувати самогудством, плакати. Ні, не плакати. Бо чоловіка, що плаче, жінки зневажають. Треба дивитися повними слізочима. Але ж ти, мудак, старий, після того, як ти їх обох вимучив своєю трикутною шизою, а потім послуті, послав смс-ками відомо куди. Вони тобі відплатять, якщо ти таки зварюєш до решти і припресься по честі. Лінна плюне в очі, а форнарина їх видріпає, або навпаки. Ну, це не вихід. Залишається одне – страждати. Ну, і з комп'ютером. Ніщо на світі не приходить ні раніше, ні пізніше. Все стається у свій точно визначений час. Або не стається взагалі. Пори року не виняток. Коли прийшла зима і поросятинці рівно з парканами засипало снігом, Люденюк викинув із голови дурниці і віддався на волю життєвого плину. Він обріз бородою, почав їсти копчене сало з часником, менше пити чаю, а більше горілки, рідко вмикав комп'ютер і молив Бога, аби лише не карав його безсонням. Спав, як ведмідь, але ні еротичних.